Amair urte zituela, azizen Jessica Berra arraunean ikasketak zirela eta itxas arraun modalitatean espezializatu da eta urrezko domina ekarri du greziatik. Gaur egun, laro geikide inguru biltzen ditu endaiako endaika arraun elkarteak. Mundu mailako txapelketa irabazteaz gain, endaika arrauntaldeko lendakariare bada Jessica Berra. Didie eta Inake bere ekideak garaipen azmintzozaizkigu. Saria ez, eh? hau da, urrezko da, mina dakar! <risa> <risa> Pentsa, ez, ezin da, bueno, ez? da, da, gure ez, bueno, notizi honena, ez. Gure nagusia da, gure lehen da. elkarteko lehen <risa> da, eta gainera, larun batero, bera arduratzen da, e, banko mugikorrean ibiltzen direnei erakusten. Orainari gara ospatzen <risa> eta auspatuko dugu, bai. Era ospatu genuen, jakin genuenean hau da, duela aste bat. Lionel Pikak bestalde Doni Bane loitzuneko eta irungo Santiago tarrak arraun elkarteetan ibiltzen da. Itxas arrauneko txapelketan laugarren postuan gelditu da. Ba, piskat, frustrazioa frustrazio tiki bat da, hein, pena piskat, baina bon, laugaren. Gehiago esperazioa? Bai piskat eta azken finean irugarrena urbil-urbila da. Oga eta segundu baina baldintza haietan ez da, ez da fitxik. Bai, bai oriokon erik egiten dut Doni Baneko oriokon, fitxatu Gunaiz ere bain, irunen, santiago tarak, bi aldiz hitxatu anaiz. Geienetan, irunen, agaun olympikoa egiten dut, eta, eta Donibanen gero eta gehiago itxas agauna egiten dut. Uhum. Etorkizunean, gainditu beharreko erronka ainitz dituzte beraz batak eta besteak. Momentuko, ospakizunetarako unea da Jessica Berra eta Endaika taldearen